kembali kita melanjutkan kajian kita yang menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan agama syi'ah rafidah kemudian kita masuki keyakinan batil yang kedua dari pemikiran kaum syi'ah rafidah setelah yang pertama Setelah kita jelaskan keyakinan mereka tentang Al-Quran Al karim yang kedua sikap kaum Syi'arafidah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menjelaskan antara sikap ahlu sunnah. Dengan keyakinan sama syiar afdal terhadap sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam penting untuk kita ketahui terlebih dahulu siapakah yang dimaksud sahabat Nabi Alaihis Salaatu Wasallam yang dimaksud sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika disebut sahabi atau sahabah Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antaranya Al hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala kata beliau yang dimaksud dengan as-sahabi kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata'a al islam siapa saja yang pernah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud bertemu di sini adalah pertemuan di alam sadar di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seseorang yang mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak termasuk. Jangan sampai ada seorang tidur di malam hari, mimpi bertemu Rasulullah. Besoknya dia mengatakan saya sahabat Rasul. Jadi ini maksud di alam sadar. Di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia beriman. Beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang beliau bawa dan meninggal di atas keimanannya. Ini yang dimaksud sahabat. Maka seorang yang hidup di masa Rasulullah. Dia bertemu Rasulullah. Namun dia kafir, musyrik. Tidak termasuk dari sahabat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang hidup di zaman Rasulullah. Bertemu Rasulullah. Namun dia munafik. Seperti Abdullah bin Ubaid dan yang bersamanya. Maka mereka ini tidak termasuk dalam sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mengetahui bahawa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kaum mukminin dan mereka adalah orang-orang yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan bahawa di antara para sahabat, para sahabat ada orang-orang munafik. Orang munafik bukan bahagian dari sahabat Nabi alaihi salatu was Yang menjadi sahabat adalah seorang mukmin yang masuk ke dalam Islam, menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat bertemu Rasulullah alaihi salatu meskipun sejenak sesaat adapun yang hidup di zaman Rasulullah dia muslim, dia mukmin tapi tidak sempat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka pun tidak tergolong dari kalangan para sahabat Mereka ini diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan mukhadram. Mukhadram itu seorang mukmin hidup di zaman Rasulullah. Dia mendapat ajaran Nabi Aisyar Rasulullah, tapi tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sahabat Nabi. Mereka tergolong dari kalangan tabi'in, kibar tabi'in. Dan bukan persyaratan seorang dikatakan sahabat harus melihat Rasulullah Namun seorang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak melihat Rasulullah dia termasuk sahabat di antara para sahabat ada yang buta matanya seperti Abdullah ibn Umai Makhtum sepakat para ulama bahawa dia termasuk dari kalangan para sahabat hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini definisi sahabat dan kedudukan sahabat di dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji para sahabat dalam banyak firman-Nya baik dalam surah al-Fatih, dalam surah al-Hashr, dalam surah al-Tawbah, dalam surah al-Baqarah dan di dalam ayat-ayat yang lainnya mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa taala yang telah mendapatkan keutamaan dan kedudukan dari Allah asabiqun al من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم generasi terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan dengan ketelitian maka Allah subuh telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah meridhoi apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah menyiapkan untuk mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan itu adalah kemenangan yang besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka sebagai generasi yang terbaik umat ini. Khairul Nasifarni, thumma al-ladina yalu nahum, thumma al-ladina Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasiku, generasi para Sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Maka para Sahabat Rasul, Rasul Taala Anhum, mereka lah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengemban amanah dakwah ini sampai mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka kaum muhajirin mereka meninggalkan negeri mereka yang mereka cintai makkah ya bataguna fadlan minallah wa, wa yansuruna Allah wa rasuluh yang mereka harapkan adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa taala dan keridhaan mereka menolong agama Allah dan rasulnya Sehingga mencerca para sahabat. Mengkafirkan para sahabat. Adalah cercaan kepada agama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cercahan kepada Islam itu sendiri. Siapa yang menyampaikan agama ini kepada kita. Kalau bukan melalui. Jalur mereka. Jalurnya para sahabat. Mereka yang menyampaikan agama ini kepada. Tabi'in, tabi'in kepada asba'u tabi'in terus dari satu generasi menuju generasi yang berikutnya sampai kepada zaman kita dan seterusnya para sahabatlah yang meriwayatkan Al-Qur'anul Karim, yang meriwayatkan hadith hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sampai para sahabat dicerca, direndahkan, dihinakan, dikafirkan, dikatakan sebagai orang-orang murtad lalu dari mana kalian mengambil agama kalian kalau dikatakan kepada kaum Nasara kalau dikatakan kepada kaum Nasara siapakah orang terbaiknya dari pengikut Nabi Isa alaihissalam mereka akan menjawab Al-Hawariyun Ashab Isa Hawariyun para sahabatnya Isa alaihissalam yang menemani, yang selalu bersama Nabi Muhammad SAW dalam masa-masa kehidupannya. Namun apabila kalian bertanya kepada kaum Rafidah, siapakah orang-orang yang paling jahatnya umat Rasulullah SAW, maka mereka akan menjawab para sahabat Muhammad SAW. Berarti mereka menganggap Rasulullah SAW itu, gagal dalam membina generasinya. Gagal dalam mentarbiyah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap gagal, siapakah yang berhasil dalam membina generasi itu? Rasulullah manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan bagi umat ini. Yang paling utama yang mencontoh beliau adalah para sahabat. Mereka hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui kapan ayat itu diturunkan. Mereka mengetahui kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sadanya. Mereka benar-benar mengetahui. Kalau dianggap bahawa para sahabat itu tidak berhasil, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhasil mendidik mereka, nentarbiyah mereka. Lalu siapa dari kalangan umat ini yang dianggap berhasil sementara nabi mereka tidak berhasil? Oleh karenanya, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kaum rafidhah, si ra ahli Tujuan mereka merendahkan kedudukan para sahabat, mengkafirkan para sahabat, tidak lain melainkan untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka. Menjauhkan kaum muslimin dari kitab Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'anul Karim dikatakan oleh mereka telah berubah, banyak yang dihilangkan. Berarti Al-Qur'an tidak lagi bisa dijadikan sebagai pedoman. Kalau para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafirkan, dimurtadkan direndahkan dan dihinakan dianggap sebagai pendusta dan seterusnya Siapa yang menukilkan kepada kita hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Coba lihat buka kitab hadis Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah dari Abdullah bin Umar dari Jabir bin Abdullah dari Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Abbas Sekian banyak seluruhnya datang dari para sahabat riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melalui jalur para sahabat ditolak ditolak Makanya hadis mursal kata lima muslim rahimahullahu taala hadis mursal menurut kami bukanlah hujjah menurut kami yakni menurut ahli hadis apabila disebutkan dalam riwayat itu perkataan seorang tabi'i, tabi'in langsung meriwayatkan kepada Nabi, tidak tahu siapa di atasnya tabi'i, apakah dia dari sahabat Nabi atau dari kalangan tabi'in yang lain, tidak tahu. Hadis itu tertolak. Harus dari jalur para sahabat radhiyallahu taala Lalu apa sikap kaum Syiah Rafidhah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh perawi mereka imam bukhari nya mereka yang bernama al ghula dalam kitabnya al kafi dari umran bin A'yan dia mengatakan kul tuli abu ja'far aku berkata kepada abu ja'far yang dimaksud abu ja'far Muhammad al Baqir yang mereka anggap sebagai Imam yang kelima Muhammad ibn Ali al Baqir Abu Ja'far. Aku berkata kepada Abu Ja'far, Ma akallana, lau istamana ala syaitin, ma afna Dia mengatakan. Alangkah sedikitnya jumlah kita ini. Orang-orang syiah. Alangkah sedikitnya jumlah kita. Kalau seandainya kita berkumpul. Berkumpul. Pada seekor kambing. Misalnya kambing itu masih kelihatan. Masih belum tertutupi. Satu sedikitnya. Dia menggambarkan sedikitnya. Pengikut syiah. Maka berkata. Muhammad al-Bakir. Maknai mereka menisbahkan kepada Muhammad al-Baqir. Alau haditsu kabi ajamin dari. Maukah aku beritakan padamu dengan sesuatu yang lebih mengherankan dari itu? Al-Muhajirun awal Ansor dah illa kalada. Orang-orang Muhajirin dan Ansor mereka telah pergi, maksudnya mereka telah murtad, mereka telah kafir sambil mengisyaratkan tangannya. Kecuali ini, tiga orang. Kecuali tiga orang disebutkan dalam kitabnya Al-Ghafi jadi Dua halaman 244 juga disebutkan dalam kitab al kishy Rijalu Kishi pada halaman 2 dan Biharul Anwar dan diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir bahwa ia mengatakan "Kaanan naasu ahla riddatin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa 3" Manusia menjadi orang-orang murtad setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Sallam kecuali tiga orang. Lalu aku bertanya, 'Wahmanih sarasa siapa tiga orang itu?'. Maka ia menjawab, 'Al-Mukaddisinul al Aswad, Abu Zaid Al Ghifari dan Salman Al farisi Rahmatulillahi wa barakatuhu alaih'. Jadi manusia menjadi orang-orang murtad sa paninggal nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tiga yang selamat dari kemurtadan Siapa tadi? Hah? Al-Miqdad al Aswad, Abu Dzan al-Ghifari dan Salman Al-Farsi. Jadi Ali bin Abi Thalib gimana? Hah? Murtad juga dong berarti. Iya kan? Murtad juga? Enggak disebutkan dalam tiga orang al hassan bin Ali, Al-Husain bin Ali. Ke mana? Hanya tiga ini yang disebutkan. Nah, mereka biasanya menta'wilkan itu selain selain Ahlul Bait. Padahal dari Ahlul Bait pun ada yang kafir. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Abu Lahab. Abu Talib. Masih dalam keadaan kafir. Ini riwayat disebutkan dalam kitab al Kafi, Al-Rawdha min al Kafi, Pada jilid yang ke-12. halaman 321 hingga 322. Juga di dari Abu Ja'far Al Baqir dia mengatakan: "Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lama kubi darasaraan nusukulhum ahla jahiliyah illa arba'ah. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau wafat semua manusia kembali ke zaman jahiliyahnya. Jadi kafir kecuali empat. Ah, ha, di sini riwayat menyebutkan tambahan empat. Tadi tiga, sekarang jadi empat. Yaitu Ali. Dimasukkan Ali bin Abi Talib. Al-Mikdad, bin Al-Aswad, Salman, dan Abu Dharm. Lalu aku bertanya, lalu Ammar, Ammar gimana? Ammar bin Yasir. Faqala in kuntaturidul ladina lam yadkhuluhum shay'un faha'ulai thalasa. Kalau engkau memaksudkan bahawa mereka-mereka mereka yang tidak ada satupun penyakit pada mereka, maka tiga orang ini. Tadi bilang empat, terus dibilang tiga. Amar bin Yasir tidak dimasukkan. Al-Hasan al -Hasan husayn tidak termasuk. Apalagi yang lainnya. Mereka juga meriwayatkan, disebutkan dalam kitab Al-Amali, Al-Shaykhul Saduk Pada halaman 726 Mereka meruatkan bahawa Amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh Mengatakan kepada kumbur Kumbur yakni pelayannya Wahai kumbur Abshir wa bashir wa stabshir Falakad mata Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ala ummatihi Sakhitun illa syi'ah Wahai kumbur, Qur, bergembiralah dan sampaikan berita gembira ini kepada yang lain. Sungguh telah mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau murka kepada umatnya kecuali Syiah. Kecuali Syiah. Lalu mereka menasibkan Syiah maksudnya mereka yang dianggap sebagai pencinta Ahlul Bait. Nah. Diterangkan oleh al-Majlisi Dalam haqqul yakin Bahawa Mawla Ali ibn al-Husayn mengatakan kepadanya Li alaika haqqul khidmah Fa akhbirni an Abi Bakrin wa Umar Sesungguhnya aku memiliki tugas Kepadamu untuk memberikan pelayanan Kepadamu Tolong beritakan kepada tentang Siapa Abu Bakar dan Umar maka dia mengatakan innahuma kanakafirin alladhi yuhibbuhuma fa huwa kafir aydha sesungguhnya keduanya itu kafir siapa yang mencintai keduanya maka dia juga kafir antum cinta kepada ubakarah siddiq umar abdul Khattab. antum semua kafir menurut syiah antum semua murtad menurut syiah Kalau ada yang mengatakan, tak bukan. Kadang-kadang ada syi'ah khas sholat di belakang kita. Itu taqiyah. Ya, Kadang-kadang mereka sholat di belakang ahlu sunnah. Mereka tidak menghalalkan. Tapi mereka melakukan itu kerana taqiyah. Dan taqiyah di negeri. Ahlu sunnah. Hukumnya wajib. Disebutkan dalam tafsir al-Qummi ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa taala, "Wajanha anil fahshay wal munkar wal baghi". Dan Allah melarang dari al-fahshay, perbuatan keji; wal-munkar, perbuatan kemungkaran; wal-baghi, dan menolak kebenaran. Allah melarang dari tiga ini: al-fahshay, wal-munkar, wal-baghi. Kata mereka. Al-Fahsyah yang dimaksud Abu Bakar Wal-Munkar adalah Umar Wal-Baghi adalah Huthman Penafsiran apa ini? Ha? Al-Fahsyah ditafsirkan Abu Bakar Bahkan disebutkan dalam kitab mereka Miftahul Jinal Disebutkan doa dalam doa tersebut mereka menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini doa mereka ya. Bukan saya yang berdoa ini. Lalu dia menyebutkan awwal anṣamai quraish wa jibtaihiima wa taghutaihiima wa ibnataihiima. Laknatlah dua patung Quraisy dan keduanya adalah Jebat, keduanya adalah Togut dan dua anak perempuannya yang mereka maksudkan dua berhala kuraish adalah Abu Bakar dan Umar dan kedua anaknya yang dimaksud adalah kedua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aishah dan Hafsah. Lā antu rafidah. Kata lahumullah Kata lahumullah Pada Hari Ashura Pada hari-hari Ashura Itu mereka membuat acara Datangkan anjing Anjing ini Diberi nama Umar Lalu kemudian dalam acara tersebut mereka pun mengejar anjing tersebut lalu melemparnya dan memukulnya dengan tongkat. Jadi ada yang melempar dengan batu, ada yang memukul dengan tongkatnya sampai anjing itu mati. Dengan keyakinan bahwa itu adalah Abu Bakar. Itu adalah Umar. Alangkah bodohnya mereka. Ha? Mereka menyiksa anjing dibilang Umar. Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah beristirahat. Telah mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Telah mendapatkan jaminan al-jannah dari Allah azza wa jal, Yang kalian siksa itu adalah seekor anjing. Wahai anjing-anjing rafidah. Mereka anjing-anjing. Lalu mereka menisbahkan kepada Umar Lalu setelah itu mereka Mendatangkan Saklah Saklah itu uh, Anak kambing Anak kambing dari jenis Abda'an atau dari jenis Al-Ma'i Anak kambing dari domba Anak kambing Kambing biasa itu kambing kacang Disebut sahlah, mereka membawa sahlah. Lalu mereka menamai sahlah ini Aisyah dengan keyakinan bahawa itu adalah Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu apa yang mereka lakukan? Bulunya itu dicabut-cabut. Ya, ini tujuan mereka dalam menyiksa Aisyah dengan keyakinan itu adalah Aisyah. majani orang-orang gila ini orang. Orang-orang Syiah Rafidhah ini. Jadi mereka mencabut bulunya lalu kemudian mereka memukul uh, kambing itu dengan sepatu-sepatu mereka sampai anak kambing itu mati. Nah. Kata Khomeini Ketika dia merendahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan dalam al-wasiyah as-siyasiyah Al pada halaman 23 dia mengatakan wa ana a'udzu bi jur'ah anna sya'ba al-irani bi jamaahirihi al-milyuniyah fil 'ashr ar-rahim afdal min ahli al-hijaz fi 'ashr rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aku menyangka dengan penuh keberanian bahwa masyarakat Iran ya dengan jumlahnya yang jutaan ini pada masa sekarang ini itu lebih afdhol daripada penduduk Hijaz yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Wal hasil ma'asyaral ikhwa rahimakumullah Cacima kita terhadap para sahabat ceccaan penghinaan ya, adalah hal yang masyur dari kalangan Syiah, hal yang masyur tidak perlu diragukan. Dan yang paling utama yang selalu menjadi sasaran mereka adalah sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadith-hadith dari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Termasuk di antara mereka yang sering jadi sasaran tembak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak Beliau 3-4 tahun bersama Nabi alaihi wasallam masuk Islam dalam peristiwa perang Khaibar tidak lama beliau bersama Rasulullah akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada beliau ilmu yang banyak. Hal ini disebabkan karena beliau ketika masuk Islam beliau fokus menuntut ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. rela berlapar-lapar diri karena beliau tidak mencari nafkah menuntut ilmu. Jadi santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara di antara para sahabat dari kaum muhajirin mereka tersibukkan dengan dagang dari kaum anshar mereka sibuk dengan cocok tanam sementara Abu Hurairah menjadi ahlu suffa tinggal di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan sabda-sabda Rasulullah alaihi wasallam sehingga beliau menghafal apa yang tidak dihafal oleh para sahabat yang lain kalau para sahabat yang lain mereka mengatur waktu seperti Umar bin Al Khattab radhiyallahu an sehari kalau hari ini datang ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bergantian dengan seorang anshar hari ini beliau yang ngaji orang anshar ini yang berdagang keesokan harinya gantian orang anshar yang menimba ilmu kepada Nabi alaihi wasallam Umar bin Al Khattab yang bekerja terus setiap hari demikian tapi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala terus mulazamah kepada Rasulullah alaihi salatu Wajar kalau beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu Ada satu kitab khusus dikarang oleh seorang yang bernama Abdul Husain, namanya Abdul Husain. Nama Syirik. budaknya Husain. Hambanya Husayi. Nama seorang Muslim itu kalau disebut Abu harus dinisbahkan kepada salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Abdul Husayi. Dia membahas tentang Abu Hurairah. Khusus kita khusus pembahasan tentang Abu Hurairah. Ada kerjaan ini orang. Sampai nulis tentang Abu Hurairah mendatangkan riwayat-riwayat palsu kisah-kisah yang tidak ada kejelasannya keabsahannya sampai pada kesimpulan bahawa Abu Hurairah itu kafir bahkan telah diponis menjadi penghuni neraka itu kitab ini. para ulama telah membantahnya nah, sampai seperti itu kenapa mereka selalu menyinggung tentang Abu Hurairah Abu Hurairah paling banyak perawi hadis. Kalau Abu Hurairah berhasil dijatuhkan kredibilitasnya di tengah-tengah kaum muslimin sehingga mereka ragu terhadap hadis Abu Hurairah. Berapa persen dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibuang? Akan ditolak. Dan itu akan menyusul sahabat-sahabat yang lain. Mereka menyebarkan fitnah bahawa Disebutkan dalam uh, Syarah Nahjul Balaghah Karya Ibnu Abil Hadid Ibnu Abil Hadid ini Seorang yang berpemikiran Mu'tazilah Syiah Rafidah Di situ dia Mengadakan kisah Memalsukan sebuah cerita Bahawa di masa Pemerintahan Mu'awiyah bin Abil Sufyan Radiyallahu anhumah Mu'awiyah membentuk sebuah lembaga membentuk sebuah lembaga lembaga pemalsuan hadis dia ada lembaganya di situ berang beranggotakan dari kalangan para sahabat dan tabi'in katanya di antara sahabat Abu Hurairah Al-Mughirah bin Syu'bah dari kalangan tabi'in seperti uh, Ibn Syihab Az-Zuhri jadi dianggap bahwa Para sahabat ini membuat lembaga pemalsuan hadis untuk mencetak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu pandai mereka yang mengelabui kaum muslimin, memutarbalikan fakta. Kalau kita kembali kepada ilmu hadis, ilmu yang diajarkan oleh ahlu sunnah dalam meneliti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu yang sangat ketat yang tidak dimiliki oleh kaum syiah kaum syiah Rafidah, mereka tidak memiliki ilmu hadith seperti kaum muslimin ahlus sunnah seorang ingin mengetahui ilmu hadith pertama belajar dulu belajar istilah dulu belajar mustalahul hadith belajar baik umniya baikul hadith dan yang semisalnya muqaddam ahlam nisalah dan seterusnya selesai belajar maka Masuk jenjang berikutnya. Belajar tentang ilmu rijal. Mengenal perawi-perawi hadis. Belajar tentang ilmu ilal. Ilmu jarah wa ta'adil. Kapan jarah itu diterima. Kapan ditolak. Ta'adil itu. Dari mana. Apa syarat-syarat orang yang berhak untuk memberi rekomendasi. Ini semua dibahas. Dengan persyaratan yang luar biasa ketatnya. Ketika seorang hendak mengetahui tentang satu hadis tentang kesahihannya, para ulama' berusaha mencari dan mengumpulkan jalur-jalurnya. Fata'alibna ibn al-Madini rahimahullah ta'ala, al-babu iza lam tujma' turukuh, lam tatabayan illatuh. Sebuah hadis kalau tidak dikumpulkan jalur-jalurnya, maka tidak ketahuan penyakit hadis yang terdapat di dalamnya. Oleh kerana itu, luar biasa kitab sahihah Limangul Bukhari ini, Ketika beliau menulis kitab ini lalu kemudian dihadapkan oleh para Ahlu al-jarh wa at imam-imam al-jarh wa at-ta'dil, para peneritik hadis. Mereka yang menyaring, mereka yang memeriksa sampai kemudian keluar sahihul Bukhari tersebar di tengah-tengah umat ini dalam keadaan mereka mengakui tentang kesahihan sahih al-Imam al-Bukhari. Ada beberapa riwayat yang dikritik dan itu pun kebanyakan kebenaran kembali kepada Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala umat mengakui tentang keabsahan Al Bukhari demikian pula sahih Al-Imamul Muslim ini melalui persyaratan ketat Al-Imamul Bukhari ini pada masa hidupnya diuji oleh para ulama hadis, para ulama hadis. suatu ketika tak kala beliau datang ke Baghdad Datang ke Baghdad Alimah Al Bukhari sudah didengar oleh para ulama hadis di Baghdad bahwa kita akan kedatangan seorang yang dikenal dengan hafalan yang kuat yang bernama Muhammad bin Ismail yang berasal dari Bukhara maka berkumpul berkumpul para ulama ya bagaimana cara menguji Alimah Al Bukhari maka mereka pun menetapkan bahawa kita harus menguji al-imam al-Bukhari dengan cara mengumpulkan seratus hadis al-imam al-Bukhari. Setiap muhadith, satu muhadith memegang sepuluh hadisnya imam bukhari Tapi semua hadis-hadis ini dari hadis yang berjumlah seratus itu sudah dibulang balik. Matan dan sanatnya sudah dibulang balik. Sanat ini diletakkan di matan ini, matan ini diletakkan di sanat ini. Jadi satu hadis itu ada yang disebut sanad, ada yang disebut matan. Yang dimaksud sanad itu rantai perawi. Misalnya perkataan Al Imam Al Bukhari rahimahullah taala hadatsana Muhammad ibn Muslim Al Qanabi qala akhbarana Malik 'an Nafi' 'an Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sanad. Silsilah rantai perawi. Sanad kepada Sahabat santai kepada Rasul Ada pun matan Yaitu perkataan Rasulullah SAW Itu namanya matan Nah Sanat ini itu dimasukkan ke matan ini Yang matan ini dimasukkan ke sanat ini Ini ujian para iman terdahulu Kalau kita Kadang-kadang matannya pun Sudah belepot hari nah, Ya bisa membaca dengan benar itu pun kalau bisa membaca dengan benar masih bingung, yang meriwayatkan dari sahabat siapa? Kalau mereka bukan hanya sampai di situ. Sahabat yang meriwayatkan siapa? Yang meriwayatkan dari sahabat siapa? Berapa orang? Yang meriwayatkan dari tabi'i berapa orang? Terus seperti itu sampai kepada Imam Bukhari, atau Imam Muslim, atau Abu Daud, atau an atau yang lainnya. Nah, 100 hadis sudah disiapkan oleh para ahli hadis Baghdad untuk menjamu al-Imam al-Bukhari. Sayang barat. Ya. Maka datanglah al-Imam. Itu dikumpulkan masyarakat. Ya. Ini bukan konser. Bukan mengadakan konser. Datang al-Imam al-Bukhari, masyarakat berkumpul. Duduklah al-Imam al-Bukhari, duduklah para ahli hadis. Ya. Kami ingin membacakan kepadamu. Apakah ini benar hadismu? Maka majulah seorang ahlu hadis membaca sepuluh hadis al Imam al Bukhari. Membaca sepuluh hadis, tapi hadis ini sudah terbolak balik. Apakah benar ini hadismu? Setiap dibacakan satu hadis, kata Imam Bukhari lah Arief. Saya tidak tahu itu hadis saya. Bacakan hadis yang kedua lah Arief. Saya tidak tahu. Hadis ketiga, hadis keempat, sepuluh hadis. Dalam keadaan Imam Bukhari mengatakan, Orang-orang awam yang hadir ketika itu, mereka mengatakan, Lah Imam Bukhari ternyata cuma segini ilmunya. Hadisnya sendiri tidak paham dia. Semua hadis yang dibacakan dia hanya mengatakan, La Saya tidak tahu. Tapi ahli hadis mulai memaham. Ini kayaknya mengerti Imam Bukhari ngerti kalau sedang dikerjai Dibacakan lagi hadis kumpulan hadis yang kedua. Ahlul hadis yang kedua datang, bacakan 10 hadis. Imam Bukhari tidak melewati ucapan beliau dari mengatakan la a'rifu, saya enggak tahu. Sampai yang ketiga keempat sampai 10 ahlul hadis membaca masing-masing 10 hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari hanya mengatakan la a'rifuhu, saya enggak tahu. 100 hadis selesai. Nah. Namun setelah selesai pembacaan 100 hadis, maka beliau pun sambil mengarah kepada ahli hadis yang pertama, dia mengatakan, hadis yang kamu baca yang pertama begini-begini, yang benar seperti ini. Yang kedua seperti ini yang kamu baca, yang benar seperti ini. Yang ketiga yang seperti ini yang kamu baca yang benar seperti ini. Secara berurutan. Dari 1 sampai 10 berurutan. Kemudian dia menuju kepada ahli hadis yang kedua. Ketiga, keempat, sampai yang terakhir. Beliau menempatkan sanak kepada matanya, matan kepada sanaknya. Dibenarkan. Kata Al-Hafid Al-Hajjar, rahimahullah. Menukil dari gurunya Al-Bulqini, rahimahullah ka'ala. Yang menakjubkan bukan al al Bukhari menghafal hadisnya. Wajar kalau dia menghafal hadisnya. karena beliau seorang imam. Tapi beliau menghafal riwayat yang salah yang dibacakan oleh mereka. Riwayat yang salah itu dihafal oleh ilmu Bukhari Subhanallah Kita baru menghafal Arba'in Nawawiyah Saya kira dipertanyakan Kalau ada yang sudah hafal itu Arba'in Nawawiyah 42 hadis. Luar biasa Jadi Ini sekedar permisalan saja Bagaimana para ulama itu Sangat-sangat teliti dalam ilmu hadis, sehingga kalau ada hadis yang para ulama sepakat tentang kesohihannya, jangan diragukan. Atau misalnya mereka mengatakan hadis mutarokun alaih, disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim, sudah jangan ragu, jangan ragu. Itu sudah melewati berbagai macam proses penyaringan. Ini ilmu hadis dari kalangan. Ahlus Sunnah Anda melihat perpustakaan Perpustakaan Ahlus Sunnah Kitab mustalah sendiri Kitab ilal sendiri Kitab rizal sendiri Kitab tarikh Tarajin, Tabaqat, Luar biasa Peninggalan dari para ulama Salaf Untuk memelihara Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya ketika sebagian kaum muslimin Datang kepada Abdullah binul Mubarak Maa hadhihi masnuah Bagaimana cara kita menyikapi hadis-hadis palsu yang banyak menyebar? Kata Imam Al-Bukhari, ta'ishunah al-jahabidah. Itu akan dihadapi oleh para cendekia ya, hadis. Jangan ragu. Sana banyak para ulama yang mereka hidup menghabiskan umurnya untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis sunnah Bagaimana dengan hadis-hadis Syiah? Hadis-hadis Syiah kita baru belajar ilmu mustalahul hadith saja ya. belajar al-ba'if misalnya atau belajar nusratul nabab terus buka kitab yang dianggap oleh kaum syiah kitab yang paling sahih menurut mereka al Kafi. Antum buka kitab itu waduh kok kitab itu? sanatnya terputus kadang-kadang disebutkan an-rojuri dari seseorang siapa orang ini? siapa orang ini? Kadang-kadang orang perawinya disebut perawinya disebut Zararah bin Ayan. Zararah bin Ayan diteliti dalam kitab rijal mereka. Jadi rijalnya Syi'aini yang masyhur itu ada 2, rijal Qishi, rijal Abtusi. Dibuka di situ Zararah bin Ayan, "Loh Nasrani." Nasrani. Gimana meriwayatkan hadis dari seorang Nasrani? Persyaratan seorang diterima hadisnya dia harus Muslim. Tapi nah, ini menerima hadis dari seorang Nasrani. Nah, syarilah ramahmu. Ini ada Syiah. Maka yang seorang dahulu pentolan Syiah yang ditolokkan dari kalangan Syiah bertobat. Dia bernama Buruqi. Setelah dia meninggalkan Syiah Allah, maka dia menulis sebuah kitab yang membantah kitab sahihnya mereka. Kitab Al-Kafi lalu dia beri judul Kasruss Sanam menghancurkan berhala. Jadi kitab Al-Kafi dianggap berhala oleh kaum Rafidhah. Lalu disebutkan satu persatu hadis. Hadis ini yang pertama dikomentari hadis muzdal. Di dalam sanadnya ada dua perawi yang jatuh. Satu saja sudah tidak diterima. Apalagi dua. Disebutkan lagi terus riwayatnya seperti disebutkan hadis ini Disebutkan rajul. Seseorang tidak diketahui siapa orang ini. Apakah dia kafir atau dia muslim. Dia orang stres, gila atau orang sehat. Tidak diketahui. Di kalangan ahlu sunnah. Hadith yang datang dari seorang majhul. Atau mubham. Yang tidak diketahui siapa dia. Tidak diterima. Ditolak. Nah. Bingungnya mereka membuat. Kitab yang menerangkan tentang ilmu mustalahul hadith. Sampai-sampai mereka itu menjiplak. Menjiplak habis. Kitab Muqaddam al-ibnus Salah. Ini kitab Muqaddam al-ibnus Salah. Kitab Ahlus Sunnah. Kitab mustalahul hadith. Mereka tidak punya kitab mustalahul hadith. Mereka ambil Muqaddam al-ibnus Salah ini. Lalu tinggal dirubah siapa? Penulisnya. Dinisbahkan kepada mereka. Sungguh kasihan agama rafiwa. Tidak memiliki ilmu hadith. Lalu, dari agama yang seperti ini. Apakah kita akan mengambil riwayat dari mereka? Yang tujuan mereka adalah untuk merobohkan Islam. Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Oleh kerana itu, Abu Zura'ah. Al-Razi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan. Iza ra'aitum ahadan, iza ra'aita rajulan yang takisu ahadan min ashabi rasulillah. Sallallahu alaihi, alaihi wa sallam Fa'alam annahu zindiq Apabila engkau melihat seseorang Merendahkan satu orang dari sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ketahuilah dia adalah seorang zindiq Yang berpura-pura masuk ke dalam Islam Untuk menghancurkan Islam dari dalam Wa dalika anna rasul Sallallahu alaihi wa sallam Innal hakkun Wal quran hakkun والذي أدى إليه هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه yang menyampaikan kepada kita Al Quran dan Sunnah ini siapa? Kalau bukan para sahabat Rasul, wa inna majridun ayyujari kushuhu. Dah nak lihat tulis kita Sesungguhnya tujuan mereka adalah untuk mencerca saksi-saksi yang meriwayatkan agama ini untuk membatalkan Alkitab kitab wa sunnah wal bihim aw la wahum zanabiqah tercacat lebih patut ditujukan kepada mereka dan mereka adalah orang-orang zindiq orang-orang zindiq kalau antum mendengar dalam khutbah Jumat misalnya ada seseorang bercerama kemudian menjelek-jelekkan satu dari sahabat Rasul apakah dia merendahkan kedudukan Uthman ibn Affan atau dia merendahkan kedudukan Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Atau merendahkan kedudukan Abu Hurairah. Atau para sahabat yang lain Ketahuilah, Dia adalah seorang zindiq. Seorang zindiq. Wajib dihentikan dari khutbah. Merendahkan kedudukan para sahabat apa yang bisa didengarkan dari orang seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi." Jangan kalian mencerca satupun dari para sahabatku. Fa walladhi nafs Muhammadin bi'dillau anfaqa ahadukum mithla uhdin dhahaban ma balagha mudd ahadin wala Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud itu emas, tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat. Ketika mereka berinfak satu mud. Satu mud di segini. Berinfak gandum. Satu mud. Atau bahkan tidak pula setengahnya. Setengah mud. Kalian berinfak sebesar gunung Uhud. Seluruhnya dari emas. Tidak akan bisa menyayangi infaknya para sahabat. Mereka hidup bersama Rasul. Sallallahu alaihi Wasallam Yang telah merasakan. Suka dan duka bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dilbaik jadi cukup mengetahui seseorang berendahkan sahabat maka ragukan keislamannya ragukan keislamannya mungkin saja orang ini dari kalangan syiarafidah atau orang yang terbawa sehingga harus segera untuk diberikan nasihat atau dia dari kalangan liberal atau dia dari kalangan orang-orang munafik yang hendak merusak Islam hati-hati buku-buku baik terjemahan atau tulisan dari kalangan orang syiah itu banyak sekali yang mendiskreditkan para sahabat menyebar di toko-toko di gramedia toko yang lainnya banyak sekali penerbit-penerbit dari kalangan syiah yang wajib bagi kita untuk berhati-hati jangan sembarangan melihat tertarik dengan judul bukunya namun tidak mau tahu ini dari penerbit siapa. Siapa yang menulisnya? Inna hadzal 'ilma din, fanzuru amman ta'khudhun Ilmu yang kita pelajari ini bagian dari agama kita. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Enggak boleh sembarangan. Asal baca buku. Dia pengen jadi kutub buku Jadi kutunya yang hukum. tapi akhirnya dia tidak memilah-milah asal membaca bahaya, hati-hati nah, itu mereka akan menyusupkan ya, ada yang sedikit, ada yang banyak ada yang menyeluruh, pemahaman-pemahaman mereka, mereka inginnya bahwa madhab yang ada yang menisbatkan diri kepada Islam itu lima ada madhab hambali, madhab Hanafi madhab maliki, madhab Syafi'i. Mereka juga menambah satu. Madhahab Ja'fari. Al-Madhahab Ja'fari katanya. Perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah hanya dalam permasalahan fikih. Siapa yang mengatakan demikian? Dalam permasalahan fikih. Permasalahan usul. Bahkan aslul usul. Yang terpenting. Dari hukum agama Allah Subhanahu ini, Syahadatnya saja sudah berbeda. Syahadat sudah berbeda. Jadi ma'asyur r.a. Ini. kaum syiah rafidah. Kemudian diantara. Prinsip busuknya kaum syiah rafidah. Adalah keyakinan mereka. Tentang permasalahan taqiyah. At-taqiyah. Ini senjata ampuhnya kaum syiah rafidah. Senjata ampuhnya kaum syiah rafidah. yang dengan senjata taqiyah ini mereka berhasil menipu sekian banyak dari ahlus sunnah taqiyah itu adalah syiar mereka lalu apa yang dimaksud taqiyah diterangkan oleh tokoh syiah itu sendiri yang bernama sheikhul mufi'id dia mengatakan at-taqiyah itu khidmanul haq wa satru al-i'tiqadi fihi wa khidmanul mukhalifin Wacarku mewaharatihin bimaya akibu bararan fit di dunia. Takiah itu adalah menyembunyikan kebenaran, menyimpan keyakinan di hadapan orang-orang yang berselisih dengannya, dan meninggalkan untuk transparan menampakkan sesuatu yang dikhawatirkan memodaratkan agama dan dunianya. Di dalam Islam ada yang dikenal taqiyah Namun taqiyah dalam Islam Ini dalam kondisi-kondisi tertentu Seperti dalam kondisi darurat Dalam kondisi terpaksa Mukrah Dalam kondisi mukrah Ketika seorang hidup di negara kafir Atau diancam Kalau kamu tidak mengucapkan Kalimat kekafiran maka Kamu akan dibunuh Maka di sini diperbolehkan seseorang melafadzkan kekafiran dengan syarat hatinya harus tetap tenang dengan keimanan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kecuali seorang itu dipaksa sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan seperti yang pernah dialami oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma Jadi dalam fiqih tertentu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 Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari mereka kecuali tatakho minhum tuqa kata para ulama yaitu dalam kondisi terpaksa dikhawatirkan akan menyebabkan engkau kehilangan nyawa di hadapan orang-orang kafir maka diperbolehkan ini keyakinan kaum muslimin akan tetapi Seseorang yang dalam kondisi muqrah pun... Terpaksa... Ketika dia memberanikan diri untuk tetap mengucapkan kebenaran... Yang mengakibatkan hilangnya nyawa... Maka itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam... Uh, Ahmad... Rahimahullah Ta'ala... Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala... Beliau mengatakan bahawa... Pada... Uh, saat seseorang dalam kondisi terpaksa, maka diperbolehkan seorang mengucapkan kalimat kekufuran, namun ketika dia bersabar untuk menampakan al-haq maka itu lebih awal, lebih utama. Dan itu pun di hadapan orang-orang kafir bukan di negeri kaum muslimin. Kata Mu'adzin Jabal, demikian pula mujahid. Kaanat at-taqiyyah fi islam qabla quwwat muslimin amal yam faqat a'azz Allah muslimin adapun taqiyyah itu pada masa-masa di awal-awal Islam sebelum ada kekuatan kaum muslimin adapun pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kekuatan kepada kaum muslimin yang disebutkan pula oleh Ibn al-Mundzir rahimahullah Awan Ibnu Battal rahimahullah beliau mengatakan wa ajma'u 'ala man ukriha 'ala al-kufr wa ikhtar al-qatl annahu a'zamu ajran 'indallah Para ulama sepakat siapa yang dipaksa untuk melakukan kekafiran lalu dia tetap memilih mending dibunuh daripada mengucapkan kekafiran maka itu lebih besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ini keyakinan kaum muslimin bahawa taqiyah itu dalam kondisi-kondisi terpaksa namun taqiyah menurut syiah tidak demikian taqiyah menurut syiah seseorang berdusta di hadapan kaum muslimin itu adalah hal yang sangat dianjurkan dan disyariatkan bahkan termasuk di antar kewajiban di dalam agama ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari nya kam syara Thibah Kitabul Kafi riwayat mereka mengatakan la imana liman la taqiyatahu tidak ada iman bagi orang yang tidak bertaqwiyah Disebutkan oleh Ibnu Babawai al-Qumi dalam kitab al-i'tiqadat halaman 114 Ia mengatakan i'tiqaduna fit taqiyyah annaha wajibah Man tarakaha bi manzilati man Keyakinan kami tentang taqiyyah adalah wajib barang siapa yang meninggalkan taqiyyah sama kedudukannya seperti meninggalkan salat Dan juga mereka meriwayatkan dari As-Sadiq mengatakan "Lau qultu anna tarika at-taqiyyati ka tariki as-salah la kunt sadiqan" Kalau seandainya aku mengatakan orang yang meninggalkan beramal dengan taqiyah seperti meninggalkan salat, maka aku jujur dengan ucapan itu. Bahkan mereka menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan tariku at-taqiyah ka salat Orang yang meninggalkan taqiyah itu seperti orang yang meninggalkan salat. Bahkan mereka mengatakan bahwa taqiyah itu 9/10 jadi 90% agama ini harus dibangun di atas taqiyah. Disebutkan dalam kitab Usulul Kafi dari Ja'far bin Muhammad As-Sadiq mengatakan, "Inna tis'ata 'asyariddin fit taqiyah wa ladin liman la taqiyatah." Sesungguhnya 90% agama ini harus dibangun di atas taqiyah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Jadi harus berdusta. Ya, kalau ingin sempurna keimananmu, jadilah seorang pendusta besar, bersaing dengan jajah. Ini keyakinan Syiah Rafi'ah. Disebutkan oleh Ibn Babawayh dalam kitabnya I'tiqadat, dia mengatakan taqiyyah itu wajibatun la ya juzurafuha ilaa yahrujal kain. Taqiyyah itu hukumnya wajib, tidak boleh diangkat hukum ini hingga keluarnya al-qaim. Al-qaim yang dimaksud itu adalah Imam Mahdi. Al-qaim yang dimaksud Imam Mahdinya mereka. Jadi Imam 12. Yang pertama Ali bin Abi Talib. Yang mereka sebut Murtada. Yang kedua Al-Hasan bin Ali yang mereka sebut Az-Zaki. Yang ketiga Al-Husain bin Ali ardi Allahu taala anhum yang mereka sebut sayyidul syuhada yang keempat Ali ibnul Al Husain anaknya Al Husain jadi setelah Husain seluruh imam-imam yang ditetapkan oleh Syiah Rafidho dari keturunan Husain tidak ada yang dari keturunan Hasan ini juga bermasalah tidak ada yang dari keturunan Al Hasan seluruhnya dari Al Husain Zainul Abidin yang kelima, Muhammad Al-Baqir. Yang keenam, Ja'far bin Muhammad Al-Sadiq. Yang ketujuh, Musa bin Ja'far Al-Khazim. Yang kedelapan, Ali bin Musa Al-Rida. Yang kesembilan, Muhammad bin Ali Al-Jawad. Yang kesepuluh, Ali bin Muhammad Al-Hadi. Yang kesebelas, Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Tidak ada kaitannya dengan saya. Itu gelar yang mereka sebut. Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Yang kedua belas Abdul Qasim Muhammad Ibnul Hasan Yang mereka sebut sebagai Imam Mahdi Al-Qaim Al-Hujjah Yang anehnya Anehnya dalam sejarah Yang menerangkan tentang biografi Imam yang ke kesebelas ini al Hasan bin Ali Al-Askari Tidak diketahui punya keturunan Tidak diketahui jadi imam yang ke-12 ini karya mereka sendiri, dongeng yang berasal dari mereka. Tidak dikenal bahwa dia Al Hasan bin Ali al Asqari ini punya anak yang bernama Muhammad al Hasan. Tidak ada. Mayoritas kitab-kitab Syiah menjelaskan itu. Nah, tapi kata mereka ada, tapi goip. Ada goip. Sembunyi dari awal itu sudah sembunyi sekarang gak metu-metu gak keluar-keluar gak -keluar. muncul nah makanya mereka tunggu-tunggu terus ya bisa saja nanti mereka uh, membuat skenario wah ini kita angkat jadi Imam Mahdi kamu masuk di lubang itu nanti kamu keluar wah Imam Mahdi nah ya. ini agama Rasul kita agama dongeng Ya, agama yang tidak ada kejelasannya. Maashiratillah rohmuakumullah. Jadi takia itu terus diamalkan sampai kapan? Sampai keluarnya Imam Mahdi menurut mereka. Baranta rokhah kablaquruji fakat khairajaan dinillah. Siapa yang meninggalkan beramal dengan takia sebelum keluarnya Imam Mahdi mereka, maka dia keluar dari agama Allah. Jadi bahaya kalau tidak bertakia harus bertaqiyyah. Wa Allah wa Rasuluh wal aima dan dia telah menyelisih Allah, Rasulnya dan para imam. Oleh karena itu disebutkan dalam rijal al-Hisy perkataan Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq. Dia mengatakan inna ahlu baitin sadiqun la nakhlu min kadzdzab yakdzibu alaina. Kami ini keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul Bayt, adalah orang-orang yang jujur jujur ja'far as-sadiq itu seorang di antara imam ahli sunnah imam malik belajar kepada ja'far as-sadiq akan tetapi kami di sekitar kami itu tidak terlepas dari para pendusta yang berdusta dengan mengatasnamakan kami fa <tuh> sidquna bikadibihi alaina indan nas sehingga gugur kejujuran kami disebabkan karena dustanya para pendusta itu di tengah-tengah manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqal bariyah lahjah wa kana husaim ma yaghribu alaihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jujur akan tetapi Musailamah yang berdusta mengatasnamakan dirinya sebagai nabi. Wa amirul mu'minin asdaq man bara Allahu min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib orang yang sangat jujur dari yang diciptakan Allah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakan adalah diakui oleh Abdullah bin Saba' laa Allah. Tapi yang berdusta atas namanya adalah Abdullah bin Saba'. Demikian pula Abu Abdullah Hussein bin Ali. Beliau adalah orang yang jujur, tapi diuji dengan munculnya seorang pendusta besar yang bernama Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid al-Thaqafi yang mengaku sebagai nabi dan beliau menyebutkan seterusnya kemudian beliau mengatakan inna la naklu min kazzabin yakdhibu alaina kami ini selalu dikitari oleh orang-orang yang berdusta yang berdusta dengan mengatasnamakan kami ahlul bait ya sudah ini keterangan dari Ja'far Sari Bahawa begitu banyak orang-orang yang mengaku cinta kepada ahlul bait mereka mengaku dekat dengan Ahlul Bait. Imam-imam dari kalangan Ahlul Bait. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan dengan mengatasnamakan Ahlul Bait. Dengan tujuan adalah merusak Islam. Menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Ahlul Bait bukanlah musuh para sahabat. Hubungan antara para sahabat dengan Ahlul Bait itu sangat dekat. Dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat dekat hubungan diantara mereka. Di antara ahlu ⁇ bait ada yang memberi nama anaknya dengan nama Umar, dengan nama Abu Bakar, dengan nama Aisyah. Rasulullah S.A.W. menunjukkan kecintaan mereka. Walhasil ⁇ maashyar ⁇ ikhwan ⁇ rahimakumullah ini uh, beberapa hal yang penting dan masih banyak lagi hal-hal yang belum kita bahas tentang keyakinan syi'ah. Kita belum berbicara tentang syiriknya kaum syi'ah kita belum berbicara tentang keyakinan syiah ar rajaah keyakinan syiah al bada ah, tentang kemaksuman para imam ucapan-ucapan mereka demikian pula dalam perkara-perkara furuh yang sangat jauh berbeda dengan ahlu sunnah dalam permasalahan nikahul mut'ah atau yang semisalnya masih banyak yang belum kita bahas namun semoga apa yang kita terangkan pada pertemuan kita yang singkat di hari ini cukup bagi kita insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla semakin memahamkan kepada kita kebenaran bahawa kebenaran itu hanya datang dari Allah dengan Al-Qur'anul Al Karim datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya dan datang dari para sahabat Rasul tanpa melalui jalur para sahabat pastikan bahawa itu adalah penyimpangan itu adalah kesesatan karena mereka lah yang menukilkan agama ini sampai kepada kita tidak melalui jalur para sahabat tidak akan mungkin seorang berjalan di atas Islam yang sahih sampai di sini insyaAllah semoga Allah subhanahu wa ta ta'ala senantiasa memberkahi majlis kita apabila ada yang datang dari Allah Azza wa lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.